Capitolul 31. Bagdad Cămilele îi cărară pe noi și aici prin pustiu vreme de șapte zile. La începutul călătoriei o stap teribil de vesel. Îl amuza totul. Și Alexandru Ibi Ivanovici, care se sucea între cocoașele Cămilei, și corabia leneșa a deșertului, care căuta să scape de îndatoririle ei, și sacul cu milionul, cu care Marele Maestru dădea gest din când în când berbecilor nesupuși. Ostap se intitulă colonelul Loraz. Sunt un emir din amită," țipa el clătinându-se pe spinarea în alta Cămilei. Dacă în două zile nu primim mâncare cum se cade, fac trip cu trip să se răscoale, pe cuvânt de onoare. Mă numesc în postul de împuternicit al profetului și declar războiul sfânt, Djedah, de pildă Danemarcei, pentru ce l-au chinuit în așa hal danezi pe prințul lor Hamlet. În condițiile politice actuale, până și Liga Națiunilor va fi satisfăcută de acest motiv de război." Zău, cumpăr de la englez, de un milion puști. Lor le place să vândă arme de foc triburilor și marș, marș spre Danemarca. Germania ne va lăsa să trecem în contul reparațiilor. Îți închipui tabloul? O invazie a triburilor în Copenhaga și, în fruntea tuturor, eu pe o cămilă albă. Ah, păcat că nu mai trăiește Panikovski. Ce i-ar mai fi plăcut o gâscă daneză? După câteva zile însă, când din berbeci nu mai rămăseseră decât frânghiuțele, și tot laptele de iapă fusese băut, până și amiralul dinamită se întristă și nu mai făcu decât să bombăne melancolic. Stepele arabe sub cerul aprins, trei mândri palmieri străjuiau în întins, din trei palmieri de Mel Lermontov. Amândoi șeicii slăbiseră mult, hainele li se făcuseră zdrențe, le crescuseră bărbuțe și începuseră să semene cu niște derviși dintr-o parohie săracă. Încă puțină răbdare Ibi coreico și vom sosi într-un orașel cu nimic mai brejos decât Bagdadul. Acoperișuri plate, orchestre autohtone, restaurante mici în stil orientar, vinuri dulci, fede ca din basme și 40.000 de frigări cu kebaburi de cars, turcești, tătărăști, de Mesopotamia și Odessa. Și în sfârșit cale ferată. A opta zi, drumeții dă dură peste un cimitir străvechi. Până în zare se întindeau în valuri de piatră șiruri de morminte în formă de semicerc. Morții aici nu erau îngropați. Erau întinși pe pământ și acoperiți deasupra cu un fel de capace de piatră. Peste orașul acesta cenușiu al morților strălucea un soare înspăimântător. Orientul antic odihnea în coșciugele sale încinse. Cei doi maestri ai combinațiilor dădură bici cămilelor și curând intrară în oază. Orașul era străjuit până departe în jur de faclele verzi ale plopilor ce se oglindeau în patratele inundate cu apa ale plantațiilor de orez. Iici, colo, se înălțau caragaci singurateci care semănau perfect cu un glob uriaș pe picior de lemn. Începură să întâlnească măgăruși care purtau în spinare drumeți grași în halate și mănunchiuri de lucernă. Coreico și Bender treceau pe lângă prăvălioare unde se vindea tabac verde praf și săpunuri conice rău mirositoare care semănau cu niște șrapnele. Meșteșugari cu bărbi albe ca de muselină trebăluiau, aplecați peste un maldă de foi de aramă din care făceau lighene și căni cu gâtul strâmt. Cizmarii uscau la soare piei mici, vopsite cu cerneală. Vitrariile galbene și albastre ale moscheilor sclipeau cu strălucirea ștearsă a sticlei proaste. Restul zilei și toată noaptea milionarii și le petrecură la hotel, dormind somn greu. Dimineața făcură baie în niște căze albe, se bărbieriră și ieșiră în oraș. Buna dispoziție a șeicilor era stricată din pricină că trebuiau să care cu ei valiza și sacul. Socot că prima mea datorie spuse Bender lăudăroz, este să-ți arăt o cărciumioară fermecătoare. Se cheamă Subclar de Lună. Am fost pe aici acum vreo cinci ani și am ținut niște conferințe despre combaterea avorturilor. Ce pifnicioară! Semi-întunerică, coare, patronul e din Tiflis, orchestra de prin partea locului, vodcă rece, dansatoare cu dairale și cimbale. Ne instalăm acolo pentru toată ziua. Cred că niște medici care activează pe tărâm social au voie să aibă și ei micile lor slăbiciuni, nu-i așa? Eu fac cinste, vițelul de aur răspunde pentru toate. Și marele maestru își agită sacul în văzduh. Dar cârcimioara sub brațele lunii nu mai exista. Spre mirarea lui Ostap nu mai exista nici măcar strada unde răsunaseră daeralele și cimbalele lui. Pe locul acela trecea o stradă dreaptă în stil european și de ambele părți ale ei se construia de zor. Se vedeau garduri de rogojini, în aer plutea pulbere de alabastru, iar autocamioanele făceau să se încingă și mai tare aerul și așa fierbinte. După ce privi un minut fațadele de cărămidă cenușie cu ferestrele lor lungi, o îi dădu un ghiont lui Coreico și spunându-i mai există un local pe care îl ține unul din Bacu, îl cără în celălalt capăt al orașului. Dar localul nu mai avea firma în versuri pe care și le compusese personal cărciumarul din Bacu. Respectă-te pe tine, respectă-ne pe noi, respectă Caucazul și vin la noi. În locul ei și aici văzură o pancartă de carton pe care scria cu litere arabe și rusești. Muzeul Orășenesc de Arte Plastice. Să intrăm, zise Trist Ostap. Aici e cel puțin răcoare. Și apoi vizitarea muzeului face parte din programul unor medici călători care activează pe tărâm social. Pătrunsele într-o daie mare, văruită, lăsară jos milioanele și șterseră multă vreme frunțile brobonite cu mânecile. Muzeul nu cuprindea decât opt piese. Un colț de mamut, dăruit tânărului muzeu de orașul Tashkent, tabloul în ulei în cu basmacii, două halate de emir, un peștișor de aur într-un acvarium, o vitrină cu lăcuste uscate, o statuietă de porțelan făcută la fabrica Cuznețov și, în sfârșit, macheta obeliscului pe care orașul, intenționa să-l instaleze în piața principală. Pe piedestalul proiectului se afla o coroană mare de tablă cu panglici. Fusese adusă recent de o delegație specială dintr-o republică vecină, dar, întrucât obeliscul nu exista încă, fondurile alocate pentru el fiind cheltuite pentru construirea unei băi, care se dovedise mult mai necesară, delegația, după ce rosti discursurile de circunstanță, depuse coroana pe machetă. Îndată se apropie de vizitatori un tânăr care avea pe capul ras o de buhara cu țesătură de covor și, emoționat ca un autor, îi întrebă. Care sunt impresiile dumneavoastră, tovarăși?" Merge," zise Ostap. Tânărul era responsabilul muzeului. El început imediat să vorbească despre greutățile prin care trece instituția ce o conduce. Creditele sunt insuficiente." Tașchentul s-a mulțumit să dea colțul de mamut și nu există nimeni care să adune valorile artistice și istorice locale. S-a cerut un specialist, dar până acum nu s-a primit niciun răspuns. Ech, să am 300 de ruble, strigă responsabilul, aș face un luvru aici. spune cunoști bine orașul?" îl întrebă o stat făcându-i lui Alexandru Ivanovici cu ochiul. N-ai putea să ne arăți locurile demne de văzut? Am mai fost în orașul vostru, dar parcă s-a schimbat." Responsabilul se bucură grozav. Spunându-le încântat că le va arăta totul personal, puse lacătul la ușa muzeului și-i conduse pe milionari pe strada pe care cu o jumătate de oră mai înainte căutase răcărciumioara sub razele lunii. Bulevardul socialismului, zise el trăgând cu plăcere în piept praful de alabastru, Ah, ce aer minunat! Și ce va fi aici peste un an? Asfalt, autobuz, un institut pentru irigație, un institut tropical!" Să vedem dacă și de data asta tașcentul nu o să ne dea forțe științifice. Știți, ei au pus derie de oase de mamut și mie nu mi-au trimis decât colțul ăsta, când în Republica noastră există atâta interes pentru științele naturii. Auzi dumneata se indignă corei cu aruncând o privire de reproșului ăsta. Și știți, continuă entuziastul în șoaptă bănuiesc că nici nu e un colț de mamut. Cred că mi-au băgat unul de elefant. Dar ce se aude pe la voi cu, cum să le zic, cu cărciumioarele alea în stil asiatic, știi, cu talere și flaute? Întrebă nerăbdător Marele Maestru. Le-am desfințat, răspunse nepăsător tânărul. De mult trebuia stărpită această murdărie, aceste focare de epidemii. Chiar astă primăvara a fost închisă ultima tavernă. Se chema Subrazele Lunii. Închisă, întrebă cu un Mărmurit. Pe cuvânt de onoare, în schimb s-a deschis o fabrică bucătărie, masă europeană. Farfurile sunt spălate și uscate electric. Curba bolilor gastrice a scăzut vertiginos. Extraordinar! exclamă marele maestru acoperindu-și fața cu mâinile. N-ați văzut încă nimic, zise responsabilul muzeului râzând stânjenit. Să mergem să luăm masa la fabrica bucătărie. Se urcă într-o șarabană cu coviltir de pânză, cu festoane și chenar albastru și porniră. Pe drum, amabilul ghid îi silea mereu pe milionar să scoată capul pe sub baldachin, și le arăta clădirile nou construite, cele aflate în construcție și locurile pe care abia urma să se construiască. Coreico îi aruncă lui Ostap priviri furioase. Acesta întoarse capul și zise, Ce minunată piața autohtonă, Bagdad!" Pe data de 17 începe dărâmarea," spuse tânărul. Aici va fi un spital și un centru cooperatist." Și nu vă pare rău de exotismul ăsta? Parcă am fi la Bagdad." E foarte frumos, oftă Coreico." Tânărul se supără. E frumos pentru dumneavoastră, străin de oraș, dar noi trebuie să trăim aici. În sala mare a fabricii bucătărie, între pereții acoperiți cu plăci de faianță și sub panglicile de prins muște atârnate de tavan, călătorii mâncară o supă de arpacaș și niște chifteluțe mici cafeni. fenii. Ostap se interesă de vin, dar primi răspunsul încântat că recent s-a descoperit în apropiere de oraș un izvor de apă minerală care întrece ca gust faimosul narzan. Și ca să-i o dovedească, tânărul comandă o sticlă de apă minerală, care fu băută într-o tăcere mormântală. Dar ce se aude cu curba prostituției?" întrebă cu speranță în suflet Alexandru Ibi Ivanovici. Scade vertiginos," răspunse tânărul neîndurător. Vai ce se petrece!" făcu o stab răzând prefăcut. Dar el nu știa tot ce se petrece. Când se ridică de la masă, aflară că tânărul apucase să plătească pentru toți. El nu vreau să accepte în ruptul capului să ia bani de la cei doi milionari, afirmând că peste două zile primește leafa, iar până atunci o să se descurce. Ei și cu distracțiile, cum e? Cum se distrează lumea aici?" întrebă o dar fără extazul dinainte. Tale redairale!" Cum nu știți?" exclamă uimit responsabilul muzeului. Săptămâna trecută s-a înființat la noi o filarmonică a orașului. Avem și un mare quartet simfonic, Bebel și Paganini. Să mergem acolo!" Vai, cum de-am putut să uit tocmai așa ceva? După ce le plătise masa, cei doi nu mai puteau refuza acum, din motive etice, invitația la filarmonică. Ieșind de acolo, Alexandru Ibi Ivanovici spuse grosolan. Flașneta orășenească. Marele maestru roșii. În drum spre hotel, tânărul opri pe neașteptate birja, îi rugă pe milionar să coboare, îi luă de mână și, călcând pe vârfuri din pricina emoției care îl stăpânea, îi duse până la o piatră mică înconjurată de un gărduleț. Aici se va înălța obeliscul, zise ceremonios, coloana marxismului. Apoi își luă rămas bun de la ei și îi rugă să vină să viziteze mai des orașul. Ostap îi făgăduie amabil că va veni neapărat, pentru că n-a mai petrecut niciodată o zi atât de plăcută. Eu mă duc la gară, zise Coreico după ce rămase singur cu Bender. Ce-ar fi să plecăm în alt oraș să petrecem? întrebă Ostap. Cred că la Tashkent ar fi rost să ne distrăm vreo trei zile." Mie mi-ajunge," răspunse Alexandre Ivanovici. Mă duc la gară să dau valiza la bagaje și mă angajez aici undeva, consopist. Aștept capitalismul. Atunci o să petrec și eu." Nai decât să aștepți," spuse Ostap pe un ton destul de brutal. Eu însă plec." Ziua de astăzi a fost pur și simplu o încurcătură regretabilă, consecința exagerărilor care se observă în provincie." Vițelul cel de aur mai are un cuvânt de spus în țara noastră. În piața gării îi văzură îmbulzindu se pe corespondenții din trenul special, care după ce luaseră parte la solemnitatea juncțiunii liniilor ferate, făceau o excursie prin Asia Centrală. Ei se înghesuiau în jurul lui Uhușanski. Posesorul glosarului festiv se învârtea ca un păun în toate părțile, arătându-și cumpărăturile. Purta o căciulă de catifea garnisită cu o coadă de șacal și un halat croit dintr-o plapumă măvătuită. Prezicerile prorocului de pluș continuau să se împlinească.